Без отлагане. Една сестра, която пише стихове, разговаряше с учителя. Той и каза. Това усилие, което правиш сега да пишеш, може да даде много плод в бъдеще. Дойде ти една мисъл. Тя трябва да създаде едно чувство и да се приложи без отлагане. Ако отложиш мисълта, ще я изгубиш. Нещата не се повтарят никога. Те всеки път са нови. Мисълта, чувството и делото трябва да вървят заедно. Ако божествената мисъл, която дойде в тебе, не създаде чувство и не премине в действие, Връзката с Божественото я няма. Тя е прекъсната и липсват онези пълни условия за проява на Божественото. Детето, което е в майчината отроба, когато прави движение и рита, получава нещо от нея. С тези движения, детето държи майката във връзка с себе си. Спрели да прави движения, тя вече не може да му помогне. Също така и човек трябва да бъде активен. Тогава му се дава. Като е активен, той дава сигнализация за нуждите си. Спрели активността, не може да му се помогне.